Читаєте студентам лекції в університеті. Ого, аж так? І пишете книжки? Нашою таке мовою? Дивино. Друкуєте їх у Києві. Чому ж ніхто про це не знає? Господи, та це ж яка честь для братишан. Дотепер мали ми лікарів, інженерів, учителів. Енипів Петро полковники вибився. Але письменник... Це щось таке особливе. Що ні? Аж не віриться, що Богдан-стрижак із братишан пише книжки. Маєте з собою, бодай, одну. Але ж тут, перепрошую, на обкладинці не ваше прізвище. Якийсь Богдан-скиталець. Ага, це ви таке псевдо собі прибрали. Соромилися ніби свого родинного. Чи боялися, аби органи не копнули? Такі на певні часи, що всі стрижаки живі й мертві дістали реабілітацію. Невинні стрижаки перед совітською владою. А, а тато, ваш Роман, переказували, нібито в банді, перепрошую, загинув у лісі. Певно, не одного совіта вбив. Що це неправда? Знайшлися документи, що воював на фронті, в горах, десь там пропав без вісти. Ну, та най буде. Війна ж кривавилася, братовбивча. Що, хочете якраз про братовбивство написати книжку? Го, пише не перепишеш. Цілі гори біди пережито нашими людьми. Далеко не треба шукати. З пальця не потрібно висмоктувати. Візьміть, наприклад, таки наші братишани. З одного боку стрижаків, поліних, мисюків. Та ще з двадцять родин, як куркулів, як бан підсобників запроторили в Сибіри та в Казахстани. Тепер, рахуйте, шість десятків хлопців загинуло в боївках. Тепер додайте до рахунку тих, які вигибають в тюрмах. А з другого боку, лісові хлопці півгарнізону вибили із засідок, а ще страчували сексотів усяких донощиків, стрибків, кого кулею, кого зашморгом. Така правда, товаришу письменник Вам треба в братишанах пожити, а не в Носибірську З кожної родини можете книжку писати Що? Я вгадала Хочете повернутися в рідне село? Маєте намір будуватися на старому родинному місці? Думаю, що сільрада позволить, чому би ні Маєте право «Маєте папери на реабілітацію і про повернення майна?» Мудро надумались, -те. так, когось допоможе. Люди також не будуть стояти збоку, ось побачите. Честь селові мати в себе письменника. Невідомо тільки, чи ваші жінка і діти згодяться поміняти Новосибірськ. Місто, напевно, велике і гарне, неглухі братишани. Та дарма сидимо близько під обласним центром». Цим не журитись? Бо ні жінки, ні дітей не маєте? О, а то чому? Дружина померла. Шкода. Ну, не біда. Ми вас у братиша нахоженемо. Дівки у нас хоч на виставку. Кожна піде за такого дівця. Богдан Стрижак був і дещо здивований і немало захоплений навальним плином анельчиної бесіди. Він ледве встигав вставляти слово друге. Трохи, правда, гірчила анельчина солодка єлейність, запобігання, але на загал йому сподобалася ця немолода статечна жінка. Називається вона Анна Дмитрівна Ткач, а по сільському – Анелька Ткачева. І ім'я і прізвище нічого йому не говорило. Він майже нічого не пам'ятав із далеких дитячих років, окрім, може, кількох ровесників. Це було так давно – і так давно дитячий світ, мов птах, видить і у вирій, і вже ніколи не повернеться. Анелька так здавалася письменникові, якби уособила собою привітність щиро гостинність рідного села. Богдан Дарма, що був, як то недавно говорилося, інженером людських душ, не запідозрив у анельчині привітності запобігання запобіганні ніякого злого наміру. Господи, та ж який може бути злий намір – та я ж нічого нікому не винен. Я люблю вас, люди, і дяка вам, уклінна, що приймаєте мене до себе, що обіцяєте допомогти».